פרק י"ב וילך רחבעם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. ויהי כשמוע ירבעם בן נבט, והוא עודנו ומצרים, אומו, במצרים, וידברו אל רחבעם לאמור. אביך הקשה את עולנו, ועתה עטה הקל מעבודת אביך הקשה, ומעולו הכבד אשר נתן עלינו, ונעבדקה. ויאמר אליהם, לכו עוד שלושה ימים, ושובו אלי, וילכו העם. וייבעץ המלך רחבעם את הזקנים אשר היו עומדים את פני שלמה אביו בהיותו חי לאמור. איך אתם נועצים להשיב את העם הזה דבר? וידברו אליו לאמור, אם היום תהיה עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם ודיברת עליהם דברים טובים והיו לך עבדים כל הימים. ויעזוב את עצת הזקנים אשר יעצוהו, ויבעץ את הילדים אשר גדלו איתו, אשר העומדים לפניו. ויאמר אליהם, מה אתם נועצים ונשיב דבר את העם הזה, אשר דיברו אלי לאמור, הקל מן העול, אשר נתן אביך עלינו. וידברו אליו הילדים, אשר גדלו איתו לאמור. כה תאמר לעם הזה, אשר דיברו אליך לאמור, אביך הכביד את עולנו, ואתה הקל מעלינו. כה תדבר עליהם. קטני עבה ממותני אבי, ואתה אבי העמיס עליכם עול כבד, ואני אוסיף על עוליכם. אבי יסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. ויבוא ירבעם וכל העם אל רחבעם ביום השלישי, כאשר דיבר המלך לאמור, שובו אליי ביום השלישי. ויען המלך את העם קשה, ויעזוב את עצד הזקנים אשר יעצוהו, וידבר עליהם כעצת הילדים לאמור, אבי הכביד את עוליכם, ואני אוסיף על עוליכם, אבי יסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. ולא שמע המלך אל העם, כי הייתה סיבה מעים אדוני למען הקים את דברו אשר דיבר אדוני ביד אחיה השילוני אל ירבעם בן לבט. וירא כל ישראל כי לא שמע המלך עליהם וישיבו העם את המלך דבר לאמור. מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאוהליך, ישראל, עתה ראה ביתך, דוד, וילך ישראל לאוהליו. ובני ישראל היושבים בערי יהודה, וימלוך עליהם רחבעם. וישלח המלך רחבעם את אדורם אשר על המס, וירגמו כל ישראל בו אבן וימות, והמלך רחבעם יתאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלים. ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה. ויהי כשמוע קול ישראל, כשב ירבעם, וישלחו ויקראו אותו אל העדה, וימליכו אותו על קול ישראל. לא היה אחרי בית דוד זולתי שבט יהודה לבדו. ויבוא רחבעם ירושלים, ויקהל את כל בית יהודה ואת שבט בנימין, מאה אלף בחור עושה מלחמה, להילחם עם בית ישראל, להשיב את המלוכה לרחבעם בן שלמה. ויהי דבר האלוהים אל שם היה איש האלוהים לאמור. אמור אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל בית יהודה ובנימין ויתר העם לאמור. כה אמר אדוני לא תעלו ולא תלחמון עם אחיכם בני ישראל שובו איש לביתו כי מאיתי נהיה הדבר הזה וישמעו את דבר אדוני, וישובו ללכת כדבר אדוני. ויבן ירבעם את שכם בהר אפרים, ויישב בה, וייצא משם, ויבן את פנואל. ויאמר ירבעם בלבו, עתה תשוב הממלכה לבית דוד. אם יעלה העם הזה, לעשות זבחים בבית אדוני בירושלים, ושב לב העם הזה אל אדוניהם, אל רחבעם מלך יהודה, והרגוני ושבו אל רחבעם מלך יהודה. ויתבעץ המלך ויעש שני עגלי זהב, ויאמר עליהם, רב לכם מעלות ירושלים. הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן. ויהי הדבר הזה לחטאת וילכו העם לפני האחד עד דן. ויעש את בית במות ויעש כהנים מקצות העם אשר לא היו מבני לוי. ויעש ירבעם חג בחודש השמיני, בחמישה עשר יום לחודש, כחג אשר ביהודה, ויעל על, על המזבח, כן עשה בבית אל, לזבח לעגלים אשר עשה, והעמיד בבית אל את כהני הבמות אשר עשה. ויעל על המזבח אשר עשה בבית אל בחמישה עשר יום בחודש השמיני, בחודש אשר בדה מליבו ויעש חג לבני ישראל, ויעל על המזבח להקטיר.